танці, хустина. А всі описані досі церемонії є не що інше, як прелюдія до першої церемонії самого весілля, до заручин. Заручини мусять відбуватися урочисто, у присутності всіх родичів та запрошених гостей. У супроводі хору що співає пісень, яких вимагає народний ритуал. А це вже вказує на колишній релігійний характер церемонії. Цей хор грає абсолютно ту саму роль, що вона йому належала в античній трагедії, чи краще сказати, в усіх античних релігійних обрядах. В українському весіллі хор звертається то до самого молодого, то до молодої, то до їхніх батьків, особливо до матері молодої, то до старостів, то нарешті до всіх присутніх на бенкеті, до народу, стараючись висловити їх почуття та з'ясувати разом із тим значення ритуалу і всіх церемоній, що доконуються в цьому випадку. На нашу думку, цей хор безсумнівно є Пережитком старовинного хору поганського культу. Заручені починаються зовсім так само, як і сватання. тою тільки ріжницею, що тепер батьки молодої, так само, як і її подруги, що становлять дівочий хор, зібрані всі в батьківській хаті. Молодий приходить туди у товаристві не тільки самих старостів, як на сватині, але з цілою своєю ріднею та з усіма гостями, що він їх закликав. Жіночий персонал має назву свах або свашок і становить разом із тим хор з боку молодого. Так само, як і на сватині, молодого та його товариство спочатку не пускають до хати, але потім згодом, випускають. пускають, і тоді старости виголошують промови, наказувані ритуалом, та переводять пересправи. А після того близькі родичі молодої знову пов'язують їм довгі рушники. Свати, а часом і багато хто з-поміжу родичів молодого, пов'язані таким способом, жертвують викупне, ставлять горілку, та дають молодій та її батькам подарунки, взагалі не дуже цінні. Іноді, як от у Новгород-Волинському повіті, молода не буває присутньою на церемоніях в той момент, як з'являється молодий. Тоді один з родичів молодого, вдягнувши вивернутого кожуха і взявши в руки довгу палицю, удає, ніби сідає на коня а потім, взявши за руку одну з присутніх дівчат, підводить її до молодого, питаючи його, це це та, що він її хоче взяти. Діставши негативну відповідь, він йому показує іншу дівчину, і так до кінця. Нарешті він приводить саму молоду. В Галичині у Бойків староста молодого оповідає цілу казку, він розказує, що вони допіру загубили квітку, подібну до цієї. Тут він показує паперову квітку, що тримає в руці. Та питається, чи немає тут такої квітки. У відповідь на запитання вводять стару бабу, звичайно, свою куховарку з великим безміном та віником в руках. На голові в неї солом'яний вінок оздоблений полотном, що спадає до плечей, а в зубах вона тримає люльку. Староста молодої, бо ж молода, починаючи з заручин, також має своїх старостів та дружок, питає, чи це не та квітка, що вони згубили. Староста молодого вдає, ніби він порівнює свою квітку з старою бабою і потім дає негативну відповідь. Тоді йому показують яку небудь молоду дівчину. Староста проголошує, що ця йому теж до вподоби, але що це не та сама. Тоді приводять молоду. Вона має в руках вінок, загорнутий у хустку. В той час, як молодий низько її вклоняється, вона кладе йому на голову вінок поверх шапки.